Salmul 87: De mulțumire către prea slăbita stăpână. Prea stăpână să mulțumim fiindcă de demoni și de dușmani ne-ai apărat. Preaslăvită stăpână să mulțumim fiindcă tu coiful gândului Domnului Isus Hristos în mintea, inima, ființa, neamul și țara noastră l-ai purtat. Prea stăpână să mulțumim fiindcă prin darurile tale de cei răi ne-ai separat. Preaslăvită stăpână, îți mulțumim, fiindcă în războiul cu trupul, cu lumea și cu demonii biluință ne-ai dat. Preaslăvită stăpână, îți mulțumim, fiindcă prin mărturisirea a păcaturilor mânturia noastră ai lucrat. Preaslăvită stăpână, îți mulțumim, fiindcă de greșelile noastre ne-ai iertat. Preaslăvită stăpână, îți mulțumim, fiindcă prin minunile tale de multe primești și ispite ne-ai scăpat. Preasăvită, stăpâna, îți mulțumim, fiindcă pe frații și surorile noastre legați prin farmece, blesteme și vrăgi, e de dezlegat. Preasăvită, stăpâna, îți mulțumim, fiindcă rugăciunile noastre, ca tămâia și smiona la cer, le-au urcat. Preasăvită, stăpâna, îți mulțumim, fiindcă prin îngerii tăi viața noastră e vegheat și la dreapta ta ne așezat.